پرانا وخت د مورجن کو د مولانا مفتي توسي په خواسه په دوره تفسیر قران دا 86 نمبر کې څو چې په محللا بلال خپل مرغس کې په پند نو دوهزارات کې شهر دی د دې د مرایدو پتہ یا ساتي ارشاد تو د سنټ 63 ان سي دي مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیوز میټور جنگيره رو ساوید پرپرایټر انور شه توحید موبایل نمبر اغاوې چه درې حالات وي كلا او بع صحيه يعني في الاخره اخرت کې لأن له احوالا ثلاثه غد پار دره حالت لري په دنيا حييا او فل قبر ميتا په دنيا کې ژوند دي قبر کې به مړ وي او فل اخرته مغوسه او په کې به بیا پورته کولی شي فال سلامن في احوالها كلها په سلامتي يا د پد باندې په ټمامو احوالو کې په دنيا حييا او فل قبر ميتا قرتابي ایا ورو په باندې دا چاوي دي چا کا ورکی مړوي وا تا وای نو په خبر نه کنه پاګل وای تا تفاسير لې دل نه دی وای الله دا عيص دا دا صفاتون ولا عيص زي د مريم د قول الحق الذي وای مزوینا حق اقول قول الحق الذي وای مزوینا حق اغه فیم ترون چې دا خلق پاو کې شک کای ما کان لن الله ندی لایق د الله سره د چونیوې مې ولادین څوک نه ای پاک د الله د دینا ار کله چې پیسه لوکې دیو کار فین نه ما یقول پس به شک و یغی تا موجود ما موجود شه او به شک الله تعالی رب شما و رب تاسو لري فعبدو خاص د دی الله تعالی بندگی وکې هاذا صراط مستقیم داد لارا برابر لارا برابر کما بل لارا برابر دا ها ذا روح المانی معنا کوي ا ما من التوحید د توحید نچې کما ذکر شوا چه عبادت د الله دغلار سراط دا د را بلکل برابر فاختلاف الاحزاب دا اختلاف ول بیا ول شو چې د الله برابر وا و وی اختلاف کړه له مين بینم په ما بین خپل کې فويل للذین کفروا فسلاکتیده په اړه د انسانو چې کوفر کړه له مما شهادی او مین ازیم د حاضرید د حاضرید اخر رجلینا اسمع بهم وا ابصروا خواه رو دیتا او خیب پوکا یا ما نسو اسمیع بهیم خواه او رید دی او خواه پوکا دی, دی بانده یعنی اللہ یاو ما پا آغا رز بانده یا تو ننا چرا بشی منتا لیکن زالی مونن یاو ما لیکن ظالی من نن رزا فی زالی مبیندی پا گمرای سرگند که معنا چی سالی صلوات والسلام تا علاوہ نو دا ګمرا ده ګمرا وانذرهم او يروا ذیل یوم الحسره دار ازفوسنا رز د افسوسنا ار کلا چی فیصلبو کلیشی د عذاب او هم فی غفلتنا او دې د په غفلت کې دا دنیا سره لګی دا جمله او دی, دی په غفلت کې وهم لا یؤمنون دې ایمان نراړي ان نحنو نرسل الارض تزهید من الدنيا تزهید فی الدنيا بے شا کا منگا نرسل ارضا میرا سول دز مکه او دا غچ چدی پدی باندې ویلای نو خاص مون تایور جاون واپس پکلی شیدا ټول وا ذکر فل کتاب ابراہیمات کا ایجس د ابراہیم علی السلام د پاراد اسلام عرب عربو تاسو خدا ویلو یا رب وسکل د ابراہیم علی السلام شکل جوړ کړه بیت الله کې هو او شور لاس کور کړه دای داسه کوم حل کو چا م شرط توحید چغولی داخله بیا د اغې سردا کارونه شروع, شروع کی او غې تاج شروع کی هو ذکر یاد کا توفیل کتابی فق کتاب کې عابد ایبراهیم علیه السلام انه کان صدیق النبیا بشکره ایبراهیم علیه السلام صدیق او رختن کے نبیا په رشتینه یون کے نبیا پیغمبر الله اکبر یا صفات ماده حد یا اشاره دا چې حدیث کې چې کمرازي چې ابراهيم عليه السلام يکذب ابراهيم الا سلاث كذبات ابراهيم دروغ وایلو نو هغه دروغ نه ابراهيم صدیق کو صدیق دروغ نه یغنه مراد توريه ده یا دا معنا چې صدیقن قبل الوحي دا وحي نه مه کېمرشتینه او بیا دا وحي نه پسته نبي شنه بیا په طریقه اس طریقہ و دعوت دے ابراہیم علیہ السلام پسلور طریقہ و سراخ پل پلارت دعوت از قال لے ابی حیرکلہ چو ابراہیم علیہ السلام پل پلارت دعوت یا بتے اپلا رزمہ اپلا رزمہ لی ما تابودو ولی عبادت کوئی تو ما دعا صلاحی اسمہ چینہ و ریا غستہ ما سواد اللہ تعالیٰ نا طول ما فوق الاسباب نشیع ری دے لا يسمع شناور سا ولا يبصر و نويني ولا يخني ان کشی او نش د پکول د تانه یو سير یا اباتی د و ماتریک او پلان ازما انی قد جانی دقیق سره زراغله مات امنه ل علمنا علم کامل و هو التوحید مفسرین کرام ذکر کوي علم کامل راغله مات اغا دا علم, علم د توحید ده الله اکبر ایا لم د توحید را تراغله دی اغا لم یا اتک چې نه درغله تا تا یعنی تا به او بخیم تا تسورات سوی الله بالکل برابر برابر لار برابر توخیما ما سایلم راغله درځما تا به دارشه یا ابتی درېم طریقه او پلا رزمه تو عبادت مکوات د شیطان د شیطان عبادت مانسو پس سبب ده شیطان ده دی بطانو بندگی مکوا این شیطانا بیشک شیطان کانیل رحمان در محروبان بادشانا فاران نا فرمان دره متسلو رم طریقا یا آبتی اوپ لا رزما این بیشک زیاریگ ما داچو برسیگی د تا عذاب در طرف در محروبان بادشانا. ذ طرفه د مہروبان بادشاہنا د عذاب او رسی چې ته غیر تہ جترواوهه فات کو ناشبت شیطان د فاروریا دوست قال اراغبون وی ایت اراز کون که ان ته په فلان الی اراغبون اراز کون که ته ان الی هتی اراغبون اراز کاوی اراز کون که ان یا ابراهیم او ابراهیم ته زمانہ د خدایانو نه کې او اغهینه ما اړین لا ان لم تنته کي چرته مننه شيلارج من نکا وکم ستا لرا وا او پريگ دمال را مليا ډير زمانا الله اکبر غريب القران ما نه کوي و یا مليا هينن طويلا هينن طويلا زمانا الله اکبر یا زمانن طويلا لكم دارك ما نه کوي ډير زمانا پريگ دما داننګ علامه ابن کثیر زمانان طویلا ما پرې دماند مخینه مې پنا شبس لرګي گا دسترګو مې پنا شلره شه قال سلامون আলাইک ما سلام د تودیو او سلام د مدارکه فله او ابرایم السلام سلام دیتا تا سلام دیتاتهلس لشتې سلام تاته س غفررو لکه لکه پختان ک نهلس لشتې سلامدي پته لړم دنا سستا غفررو لکه زرده چې بخن بهواړم تا دپاره د خپل غنا نه كان نهبي حفیا ب شقا په ما ډیر محروبان سرې توبک 1 سو40 کې تر شوو ساستاغ برووفته فلم ما ته ب نه لهو ان نه عدوول لللهته برره ینو ان و آتا زیلکو موجودا کی گمزستا سنا ما ماتا او داغ سنا تا دونا چی بلی تا سنا او بل مزخ پل رب لرا او گورا محتاج دے کنا رب بلی رب او پلار دا کورا شڑی کا خدای وی نبیابی سکڑو خو ابراہیم خدای نده حاجت روا و تموائی آجز دے آجز دے حاذا قریب الا لاكون جنشم دا جنشم زوبیدو ایر بی په دواده خپل رب باندې بلني د خپل رب باندې شرقیہ محرومنا مرادا فلما اعتزلهم انعام بر هجرت چلو توحید د پاریزان جدا کونه انعامات د ګوراه سلور انعامات الله ذکر کوي په باندې سلام ما تزلهم پس هر کلا چې جدا شو دا غي نو د اغه ما اغه ما بودان نشه به عادت کوده ما سیواد الله تعالی نه واهبنا انام اول واهبنا ورکم گا لا اسحا اسحانق یا کوبال السلام وکلا ذو انام وکلن او ټول پټولا ګرځولیو منگا د ګرځولیو منگا نبی یا هر یو تاند د انان ګرځولیو منگا پیغمبر دریم انام او ورکلو د ایلا د خپل مې ما پلو لے مہربانی کرے واجنا لهم اور گزولهم قدیدہ پارا لسان صدقن علیا ذکر د ذکر نیک علیا اونچا لسان پمانا د دا, دا باندھے اللہ اکبر د ذکر باندھے مانا نو ګرځال ومږه د دې لپاره ذکر د خیر ذکر نیک علی یا اوچا دا انعامات سي الله وکړو او دا په وله وکړو يرو ايتا سوم متازلې وي وبې شک مون متازلې يو ابراهيم عليه السلام په دايمان سره وای چې ترکم سره وای کنا حيوه دله متازله دا اغا وایا اغا او کدا سي لغوی معنی اخلي نو په دې معنی سره مون متازلې منګ د مشرقي نن اعتزال کړل د جدا شویو منګ د مفتدیین نن اعتزال کړل د جدا شویو او منګ طریقه د حضرت ابراهیم علی صلاتو السلام اختیار کړل دا فتویو ملته ابراهیم حنیفا د ابراهیم د ملته به شوم تف الله ویلو منګ تاسو نه موتازیل شویو زکه چې تاسو ته حیز راغله ده هیز د شرک هیز د تراغله ده اشه القران رحم الله رحمتا واسعتا او هو زای کناستو سمولیان رال هغه ته پتاولګه چې داغه هغه مولا د پنځپیر مولای صاحب دی نو هغه ته دا تولې معتزله شوه د شاول قران رحم الله جبه جوابونه هغه ته زګه معتزله شوم چې رب لزت وای فات ذلن النساء فالمحفيظو چې کله هزه ته هیز راښینو جدا شي ته نیت اوس ته هیز راغله وګورا دا ریسو د خزه غیر اختیاري بيماري دا ګندګي او خلاوي جدا شيته او تاسو ته اختیاري بيماري اغلي دا د شركيات او او د بدات او هيز د تلګه د له ده زکه دنه جدا کېګم ګند شيوي الله اکبر جداشا د مشرکنا جداشا الله رب العزت و جل باران له لوي له انعامات کي لکه څنګه چې پې ابراهيم کړو واذکر فی الکتاب موسی اجزذ موسی علیه الصلاۃ والسلام وذکر یاد کته کتاب کې یاد یاد موسی علیہ السلام, السلام، نو کان مخلصا یقینا هدی معصوم کله شوه غره کله شوه و کان رسول النبی او او دے رسول نبی یا رسول نبی یا او نبی رسول النبی رسول او نبی رسول او نبی کې فرق کسکا س نما کلوتا ستا فسوره بنی اسرائیل کی د اسوره عراف کی چه رسول خبر ورکون کی او نبی پاک باز دوال یوشیدی خوچ نبوات ذاتی صفت دے او رسول ور تعالی وای چې کله ورته ډیوٹی در رسالت اوالشی او غا شروع کی لاګه تمهید کی ابو شکور سالیمی ذکر کئی شیخ دا انشپیر و دا حوالا وی آئی دا حوالا ذکر کئی چې قال علو سنت والجماع ان الانبیاء کانو قبل الوحی هم الانبیاء انبیاء خو اسید وحی نمخ کم انبیاء وی خو رسول ورطالا وی کلچ ورطا ڈیوٹی والشی ونا دینا ہو او آواز کرو منگا دا تامن جانبی تور الائمنی دا طرف د کوئی تور د خي طرف طرف د کوئی تور منګه دل رانه جي يا رازدار د مسلي رازدار د مسلي قربب دا आवाज ما کلو ما تاج جو وہ وهبنا له ور کلم گد فاره دخل مہربانينا اخا د د هارون هارون علي اسلام نبي يا نبي ما غام نبي گر رسول و ذکر في الكتاب ګورا تولک ایجس د موسی ذکر شو ما چون کلو رسول ما جوړ کلو आवाज ور تم ما کلو ما ځان تنیس دې کلو ما ولد خپل مهربانی نا هارون پیغمبر ګر رسول دې ارسکه ما ته محتاج وذکر فی کتاب اسماعیل ایجس د اسماعیل علی السلام یاد کته کتاب کې عادیت د اسماعیل علی السلام بیشک او دې صادق الوعده او صادق رشتین کې په وعده کې چه ز صبر کو منصور ای صفات کے برائشی ستا جی دونی انشاءاللہ من الصابرین ز صبر کوم پلا را کتما علال دغه وعده کې ابراهیم بالکل او وکانا رسول النبی او دے رسول او پیغمبر رسول رسولا خبر ور کاونکه نبی یا پاک باه وو که نه امر و د یا چې حکم میکو اهلو خپل اهل ته بسوالات و زکات پکا ولو د پکا ولو د منځو ور کاولو د زکات و, و مرضیه او د خپل رب څخه مرضیه غوړه کړی شوه مرضیه و راکړې شوه آباد آباد کنا او ګور بسوالات و زکات دا ټول د ادیانو کېو هر یو دین کې زکات او منځ دا و واذکر فی الكتاب ادریس یاد کا ابدی ادریس علیہ السلام یاد کا ف کتاب کے ابدی ادریس علیہ السلام بے شک دیو صدیقاً نبیا رشتین کے نبی رِشتٍ بالکل رشتین نبی ورفانہما کانن علیا او چھت کلو منگدل را مرتبہ لویتہ اولئک اللذین مرتبہ لویتہ من چھت کلو دای او دا ریوا د کمزورې ده آی دا ذکر کوي چې ګوره ادریس علیه السلام وي فرشته سره دوستانه وډه رضایت نو نوې فرشته ته وی چې اور ما رضان ته چې ما ځان سر اسمان ته نه بوځي یې ورته وی چې بوزم ده خو ما سره وعده وکړي چې بیا به واپس راځي وی ته وی چې وی لاړ اسمانونو چاکار شه وو او واپس راته سلورم اسمان کې ادریس علی صلالات والسلام خلا پانا پر خدا پورس چرا خوش اسمان نه لان دراغه وته چ او هو مانو پانا پاتیش وا اجه وته چې زلار دې لیدلی لیدلې د زو یواز ورشا پانا دراړه وې دوي چې ها ووس روان دې او چا غا دلړ دې بیا را په خخ کله نه راځي په فرشتو برسې لړا چې راځه چې زو نظم وادله چې واده کړو چې زفو یوزل تاسو را کوښې ما به زغه پښپله راغلې ما خو پله واده پوره کړې نه اوس ال تکې دې او جنتیانو لچکم ده نو جامې جوړې جناتيان لجامې جوړې ویل دا ټیلر دل تکې دا فر افات و هيت دې رافانا مکان نالې دام را مرتبه او چتا مراد ده وای دې نه دام مراد وای دا نه دی اونا جز د کلل ان اولا ایل نا د سادي الله چې میروبان ک دله آلیهم پهبان د منن نبينا دبیاونا چې اولا د د آدمهني آدمنا او منمن او دا چانا حمننا چې سویکلو منګه معنو هند نولی سلام سره او نظروریت او د اولا د برامو من من هنا او دا چانا چې دایت کللو منه اینا او غره کړو مونږه ایذات تلار کلا لیست شی علیهم پدای باندې آغا آیاتونا پنسالې د محروبان بادشاه خرو غرزیږي سجدان سیده کون کی او بو کیاو جڑا کون کی الله اکبر چې کاله په آیاتونا نوسته شی نو او دارنګي سجدام کوي الله تا الله اکبر او دې یاد کړئ چې ځذان بیا کرامو پښ پګوت رکو سره ذکر کوي یودا انام الله علیه مونامن علیه دی ما په نام کړه دې ما تا جس دې دوه متريقه مین زریته دا اولاد دے اولاد نو आले هن دي یعنی اولادو له او ممن حمننا ک کې ماواه کړو ما کړو و ممن هداینا هداان ورته معکړو ما ته محتااجو وجه طبنا واه کولو ما ته محاجو س ما د کوی کوي س جا دا دا عجز دمبی او ځ کرکئ پهې طرقې سره فاخله فام با د چینبی ټول سر بهوجدو نو اختلااف والی شو وینا نه هله پیدادا شوونه په خللافه من بعدې خلفون اووا او سولاته پهپې رال من بعدې په ددي ا بیا کراونه خلفون نه هله اووا یعنی طریقہ د بیو دین د بییاو و تا به او شاواته به شا او تا داکلا دف کو د پجرور د فا شاو پهڅو فل قو غیا په زر دا چې میلااو بشي غیا د ژ ن سره غیا گمراه ه سره غیا ژون د پریشان ای سرا دا دی معېديژ به پریشان کم ګمه بیا او ساتم غومهکانې د جه نته بیاو غورم دارنگ دا مضمون سور اعراف ایک سو نت ترکیم ترشو چه فخالف امین کتاب نو دلت بیاوالی نو علماء اکرام ذکر کئی چه علتا ذکر دو علماء سو ده او دلته دا عوام سو ده علتا چې کم ذکر کرو نو علماء سو چه غیر استو دن تباو برباد کرو دل تا کې عوامي سو ناكار ملي عوام ذکر کړي چې عوامو کيم ناكار خلق وي اغيوم دين تبا او برباد کې اوې شرمئ نو چې دين تبا او برباد کې د્વાळा قسم شو مليانو ميدان چې ارميان او ير ټول امیان کو خندټو امیانو کيم حراميان وي ائوم دين تبا او برباد کې الله اکبر اضا الصلاتا منز منزای قدم منزای کول پدرو طریقو سره دی بلکل پرې خدل او نه کاول دیمه طریقہ چې د وقت نه مؤخر کاول روزانه سه دام چې کم دی ضایع کول دمنځ دی او دناوی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه نه کاول دام ضایع کول دی الا من لیکن عسکتبہ الابمان دل لیکن منقطعا مگر آ سوچ تو بے اس بشارت ہے او ایمان راہلو فدی باندھی چے عبادت طول اللہ تہ محتاج دی وا عامل صالحہ ناملو کنیک فاولای کا دا بزرگاں داخل بش جنت تا ولا یظلمون ف ولا یظلمون شیء او کم کمے بہ نکلی شید دینہ شین ذربر سشی ش جنت نا د امدش گرے دی آ چہ وعدہ کردہ مہربان بادشاہ د خلو بندگان سرا بالغیب پششا انو کان واذو ما اتیا بیشک شاندا ده دوا د لا يسمعون فی انابوردی پایک الله هو ان فذل خبر او د دې دفاره ریزو تدې به فی او بیگا مراد دوام دې سبا او بیگا ذیل کل جنت الاتی دا جنت الاتی اده نور سو مین غی بادنا چی پمیراست ور کومغه خپل بندگان تا دخل بندگان من من اغا چاتا تقیا چو اذان বজکن کې د شرکنا الله اکبر عبد د دریا آبادی د ځای باندې ذکر کوي وای د توریس د اغس د طاره سبو د صحیح نسب ضروري دی یو سره د چا میراث وړل نشي سره صحیح یو زره د نسبیم میراث نو وارث د مورث نه میراث وړي شي نو د جنت د میراث د فارا من کان تقیا سه حد دا عقیده ضروری ده چې څنګه دا میراث وړي دنیا کې او نه سب ولې ضروری ده صحیح نو د میراث د جنت باور له چا عقیده د سمې من کان تقیا وما نتنزلو دویم باب اودی که عجز ده پرشتو وما نتنزلو الا بی امر ربی که نراکوزی گمگا مگر پا حکم در ربستا بانده پرشتی لیٹ شوی جیبریل امین لیٹ شو نبی علیه صلاة و سلام تا پوسخی ولی لیٹ شوی وی لیٹ زکر شو چه منگا پا خپل فخا بانده رازونا زمن خپل فخا دنمانسو منگا اللہ تا مفتاجیو لهوما بینا ایدینا و ما خلفنا الله اکبر یو نه خدا لهوما بینا ایدینا د دې الله په اختیار کې دی اس بینا ایدینا چې دې روان یعنی احوال د دنیا و خلفنا او هغه څه چې رستو یعنی هغه احوال د اخرت اغا پاغید اختیارم ده الله دی وما ما او غسو بین ذالک چپ ما بین د دی ذو نفخو کی دی یو نفخو شی بیا سلویخ کاله باد بلا د دی په نفخو او د شپلو کې ما بین کې چ سری دغه ټول اختیارات د الله دی منګه عجز یو یو دا معنا دوه معنا دا لَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهُ وَمَا بَيْنَ صَالِكِ إِخْتِيَارُ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ د هر یو شی اختیار هغه خاص الله دی وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَاوَنَ د رَب سان نسیه هې روان کې رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَسْمَاءِ نودز مکه دی وَمَا بَيْنَهُمَا داصو چی پمابند دی کېره فَاعْبُدُوهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِعِبَادَتِهِ فَاعْبُدُوهُ بندگیو کړې دی او الله وَاسْتَغْفِرُوا لِعِبَادَتِهِ واصطبر له عبادت او کلک شا پابند دی عبادت د د د پارا د د عبادت د پاران کلک کا کلک شا ازینا چنار می بزان نا نا کلک کلک حل تعالی له آیا معلوم ده تا د الله د پارا سمیا سوک سمیعا سوک ہم صفت نانا چطر نشتر نو پرشتی معاجز انبیاء معاجز تول عاجز دی اللہ تا ویاقول الانسانو دی زائن درین باب اوپدے کے زواجر تخویفات او ازباد در قیامت او زجر پر منکرینو بانده اول زجر پر انکار در قیامتو وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَوَائِ انسانا انسان مشرک اَئِذَا مَا مِتْوَارْ قَلَاجِ زَمَنْ شَمَالَ سَوْفَ آَيَا بِيَابَ اُخْرَجُو بَاسَلِ شَمَزَو حَيَّا حي جُوَنْدَي بِيَابَ زُجُوَنْدَي کی گمو بِيَابَ زُخْقَلِ شَمَا دا بلا سنگ وي تامات نمن جواب اول يذكر الانسان اي ان يذكر الانسان دا چ منګه پیدا کلو دلرا مخک د دین او نو دې یو شی مذکور اډو م نو ما پیدا کلو نو بیا نشم راجا م کوله ولینا تخويف اوخروي فاوربک فقصم له پرب صاحب نه لنشر نو ما حجما بک منګه د لراو شیطان انټو لرا ذوما لنحذرنهم وبهم حاضر بک من دی لرا حول جهنم حول, جہنم, حول زائد کا مانس حول جہنم جہنم تا جی سیا پڑمخی غرزولی شوی سم ملن انزان نا بیا خام خار آو بابا سمنگا من کلی شیعات دہری یاوی ڈلینا ایوهم اشد دو چه کم یود دینا زیاد سخت پر محروبان بادشاہ باندی ایتی یا پسر کشی که کم یودیر سخت را شوی ستا سوا سر کشی سو لگرا شي شی اغا سر کشی مو کولا ثُمَّ لَنَعْلَمُ ثُمَّ لَنَحْنُ اعْلَمُ بِالَّذِينَ أَوْلِيَ الْأَسْلِيَا بِعَيْنِ يَقِينٍ خامخمګه په وې په سوان دې چې غېډېر لايق دي به دي سراسلي سلي یا په داخلي دوکي وایب منكم منته پته ل چې سوق بوته داخليږي من به وته داخل کو او وایب منكم او نشته ریس تاسو نا اس یوتن مگر داخلی دن کے دے دیتا یا تیری دن کے دے پدے جہانم اللہ کا خطاب خاشی کفار و سرانو ہی اسکال نشتا دے چھے طول کافر و بزی جہانم تا دے کیاڑو سے اسکال او بیا پا معنی د دخول باندې دے ورود پا د دو دخول باندے دے او یا دویں معنی چې مرور مراد دے معنی تول خلق نو معنی تیری گی بلکا پول سراد باندے با تیری ان منکم الا واردوا په پولیسراط پتیریږي او تایید سورہ قصص دغه معنی سورہ قصص 31 تئییس کې یوسف 19 کې 13 شوی معنی په معنی د مورورو درې ماندہ چې د کافیرو دخول هغه بدفاره د تعذيب وی د عذاب ورکول او د مسلمان دخول چې کیږي نو اده دی را دیب دا پارا یعنی گناون نا پاکول دا پارا او دای سره تعلق سن منو نجل لذین اتقو و نظر الظالمین فی ها جسی جا دا خوری شمونگو بیا نجات م... متقیان لورکو او ظالمان با پاکی پریگ دو یا وارد پا مانا دا علم هم رازی مکافر با ام خبری گی مسلمان با ام خبری گی دا مانا شواد کانا علا رب بکاده فرابستا بانده حد من لازمه ضروری مقضیه مقرر کلشوه پیسل کلشوه بیابا نجات ورکم گا کسان لرا چیزانی بچ کلو ده شرگناو پریبا دو ظالمان لرا پا دیکی جسیه پڑ مخی پراتو و ایزا تطلا زاجره په ਮੁقابله د قران باندې او سوال دا ده و ایزا دا دی و اي ذات ات لاور کلا چلوستل شي عليهم په دای باندې اياتونه زمونږه واځه قال الذين كفروا و الكافرون الذين اكثا من شيمان راولده ايول فريقين خيرو مقام كم يود دوانو ډالو نا غرضه په مقام او مرتبه کې وا احسن او كم يو وا خاسته ده ندي اپ مجلس کې دا سچ وای منګه خیو دا چل له واغه چل نه شاید نن استیش وای زې را شي کنه مړه مرتبه د چا ډیر ده مانس منګه غواړیو مجلس د چا خده زمنګ مجلسونو ته وګوره سمرا خېستاری څنګه خطر کې سره الله رب العزت دا غي جواب کوي وکم اهلکن سړیا ځان ته وګوره سمرا می دلا پفاته با کړو سمرا می دلا پفاته با کړو او دا فري گمراهی کې را کاګم دا لګ چې می در کړه دین داره گمراهی کې را کاګم اوسم بازه خلق دا اعتراض کوي او د زمانې د جاہلیت یو ظلم او وسم موجود دي چې تاسو د ځګه راځه مجلس ګورو منګه سمره ډیر یو تاسو ورته سوکې نه د زمانې د جاہلیت یو ظلم او وسم د په خلکو کې موجود دي خلک وسم دا دا وایي و یا کم یو خدای کم یو خدای هغه خدای چې د قران او سنت تعبیر کنا تخویف دنیاوی او جواب د سوالو و اكم علقنا سمرحله کړي مونږه مخ کې د دینه مين انکار نن د پیلو نه هم احسن هم جواب و غیر خستو اساسه په سامان کې و رییا او په دې دوه کې رییا ډول ڈال کې ډیر خستو هم تباہ او برباد کړه تاسو ک خستې تاسو به تباہ او برباد کما قل وایا جواب عل الجواب قل وایا من چې د افا کې فلی یمدد له الرحمان مددا پس او دوالی باو کی دیتا محروبان بادشا پو اوگ دوالی سارا ما نسو مودا بولا لگا اوگ دا کیا و مولت پلور کی حتی او ما یوعدونا پس هر کلا چی دی اوی نی آن آن چی وادیک لیشوی دای دی سارا امال یا عذاب لرا و امسا یا قیامت شرونا پاشا باندې چاډیر بت تر دی په مرتبه کې او اصحاب جنداو ډېر کم سور دې په لغکار کې چې کله زما عذاب راشد بیا و دې دې لغکار او پتاو دې مولاږي او دا غ مرتبه پتاو دې مولاږي و یازيد الله الذين اهتدوا هدا بشارت او زیات بکي الله تعالی کسان لاره چي لاري مندل وا خدا په هدايات کي والباقيات الصالحات او, پاتی کی کی غردی وا او دا ا هغه باطي پات کي دنکي نکهاملونه پنی دي پني ظرف صاحباندي په ثواب کي وا خيرنا او ډير زياد غره دي مراد زايد توا په سي ډير زياد غره دي زايد توا په سي ياتنا اعمال الصالحات مرادي چه دو بل صاحب دफारش کمندنو باقی پات کیږي معنی هغه عمل ته مراد دي یا ته نه مراد باقیات الصالحات نه ستاي جاريادہ اوتائی د دې ا په حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کې راځي چې هغه فرمای وي نبی عليه الصلاه والسلام اذا مات الانسان ان قطعن هو عمله هر کله انسان منشینو دا عمل دا غنه ختم کله شي اَدم شیداغان عمل داګ الا من ثلاثه مگر درې سوزنه پاتې وي الا من ثلاثه الله اکبر من صدقه جاریه او علم او علم یونتفاو به او ولدن صالح ید لهو یا صدقه جاریه یا علم چې په غیر فائدہ غسته شي دا غې ثواب تام رسی یا نیک بچې چاره د پاره دعاګانې وړي نو ته اشاره آ سارا ایت الہی زاجر پدې شرک سبب د ترقۍ دی هغه بابه شرک نو د سبب د ترقۍ دی اوسون دا دوي شرک سبب د ترقۍ دی کفر یاد کوي یار ترقی کا ترقی د زمانه د جائریت او ظلم وسوندغه دي او فر ایت اللذ یات غور کړه یا کستا کفر به آیاتنا چه کوفر کړه په آیاتونو زمونږ باندې وا قالا و اید لو ته ناراب کله شی مونږه مالن مال او ولدا او اغا اولاد اولاد برال را کله شی مال برال را کله شی انسان زب شر کوم زب ترقی کوم اطلال الغیبا آیا دی خبر در شده پا غیب باندی آینی ولی دا دو مهربان بادشاہ سا آهدن یا لوزو سا لوزو یا آهدن وعدد توحیدو دس دو وعدد توحید چی دا سکلاک اکلاک داوی کلا هرگز دا سنده دا, دا سنک تو ما یا قولو زرده چو بلی کمگا سو چو وایده ونا مدو زیاد بگدو لراد عذاب نمد دا خدیر وانا ریسو ما یا قولو ووا بخلود دا نا آغا چو وایده و یا تینا و, و را بشی وردا یکي وازه دځي دا کوم مال او اولاد ذکر کوي دا ولاتس نس کوم واخلو ما ته بهي وازه رازي واتخذو من دون الا شجركم مشتكي نو باندې واتخذو نیول دي ما سيور الله تعالی نه نور الیہ دغه پارا چی شې دغه پارا عزت امداد کوونکی زمانات کې د ظلمو چې مونږله به دا نور آلیه زمونږګه عمداد کوي اوسم دا زلمم دی کلا سا یک فرونونه کلله هررګز داې دا زر د چېین کار بهک هغی پای بعدت د دوی باندې یا کوونونه اووی با پهدی باندې زید دا مو خای په علم تارا جررو آیا تا غوررن لکړ چې ب ش منګه رالیبو لرا په کافرانو باند دی تا اوس زو هم چې لرا ويغ للا پهګنا کې عزا په پاهلو سره فلا تاجللهلی هیم پهجل دی مګا عطا په دوی باندې به شګم غه تیار کړي د دې لپاره عدا په تیارولو سره نعود لهم تیار کړي د مونږه لهم د دې لپاره عدا په تیارولو سره سمانا یعنی تیار کړی دی موږا لهم یعنی تیار کړي دي لهم ای اعمال لهم اعمال د دې په تیارولو سره د پاره یا نعود لهم لهمانه ای انفسهم تیاړ کړي دې منګا نفسونا د دې عاد د پتيارو سره لیل فنا د پاره د پنا کول نفسونا بوله فنا کومه یو راز ترازی بشارتو یاو ما نحشر المتقینا پر آرز باندی چی جمع بکنگا فریزگان لرا محروبان بادشاہ تا وفداد ڈالی ڈالی یا وفداد سواره و نسوق المجرمین و را بکا گنگا مجرمان لرا جہنم تا ورداد تگی لا یملیکو نشفا مالکان بنوید شفاات الا من اتخذا مگر آغا سوک جنی ولی وعد محروبان بادشاہ سرا و عهدا دا د توه د چې کلی نو عغ شفاعات کول شي یا دغ د پاه به شفاات کول شي نه او دا نه چې مشر ی د د شفاات په تمام بنددي داس چری نه ش د وقع لته خ الرحمنو زجر پته حو والت بندې و د چېنیوللی د وبان بشا بانو لاقا دجهتون تاقی سرات لکی تاشي ان دا یو یشي درونته ی ن درهنیته کا کادو السواو قریب دی چاسمانه ټوکړي شي مینو د دینه وطن شقول ارضو او چویز مګه او وتخر الجبال حداره او غرزيږي غرونا حدامه شي پدې چې دای بلي د مهربان بادشاہ د پاره ولدانای په ما يم بغیل الرحمان نې مناسب د مهربان بادشاہ د پاره داتې اونې و نایب لره ان کل فی السماوات ندی دا تول اوا چې دی پسمانو او پسمګه کی مگراتن کې د مهربان بادشاہ ته عابدہ اجزيكون کې تول خلاصت کل صورت اخیرہ کرا ٹولی بیا اللہ اکبر ماہ اوم اعوذ بیا مانسا طول عابد دی عابد طول اللہ تاجز رازی زکریہ آجز دارنگی احیاء آجز دارنگی اوگور ابراہیم موسیٰ اسماعیل او پرشتی دار طول آجز این کلو من فی السماوات ندی دار طول آغا ندی دار طول آغا چی پاس مانو نوز مکا کری مگر رات لنکی دی مہربان بادشاہ تابدا آجزی کونکی لَقَدْ أَحُصَاهُمْ وا دهماندا تاکي سره زابط کړي منګه د لرا او ته انداز کړي منګه د لرا عادت پشمير کي او كله موټول پټول دي ا تي هرا بشني مېربان بادشاہ تاسو رز د قیامت باندې فارداي اوازې به شکا اوا کا سانشي ماني راو له هم لوک د پارا مېربان بادشاہ وددا وددا دوستي وددا محبت وددا جنت ف انما يسرناه به سانیکا پس به شکه کینن خبر ادا ترغیب قران کریم تا آسان کړه د منګ دی لره بلی سانیکا په جوستابانه لې ته بشیر بش بهل متقینا د پاره چې تذیر ورکه په سبب د دی باندې پرېشگار لراوتن زیر به قوم اللدا او, او یراوی ته په دې سره قوم اللدا قوم جګڑالو وکم اهلکنا په فی دنیاوی او سومرا لاکړي دی منګا مخ کې د دینه من قرنن د پیلونا تو حصو ایا معلومه وي من هم د دینا من اها دین یو تن او تسمو یا اور ته له هم د دای د فارار ریکزاد دخلې معمولې आवाज سکش کوشي اور نه کس کوشي نشته ده اس سلام ناو رې دخلې معمولې आवाज یې نشته الله اکبر سورته داز کرکول چ انبیا او ملائک ټول عجز د ټول امتیازاده سورته سورت ممتاز او پدے باندې چې جبريل امين د بي مريم سره راغله ده فعر سننا الیها روحانه دارنګه سورت ممتاز او پدې حضرت زکریا خپل قوم ته اشاره کړی دا اشاره په بیان باندې دارنګه سورت ممتاز او پدې چې د زکریا یو وخت او هغه ډوکی کمزوري شوې دي دا غي په بیانې نیوه نه لازم مني واشتال الراس شیو دا رنګي دا حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام د بچپن هغه خبرې هغه باندي صورت ممتاز چوید نی عبد الله آتانیل کتابا وجعلنی نبیا پای صورت ممتازو دا رنګي صورت ممتازو پدې باندې چې په بیان یې مې فلأن وکلم یوم انسان سره خبروونکم دا رنګې د ادریس په مرتبه باندې صورت ممتاز او چې ور افعناهم مکان العلیه صورت ممتاز په نافې د شرک فتصرب باندې چې دا ټول انبیا او اولیاء الله تدی اجازه بسم اللہ الرحمن الرحیم طواحا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا سورة طواحا مکی سورت تے اللہ مکی سورت تے و ترتیب دو قرآن کریم کے شلم لمبر دے پس دو سورة مریم نا او ترتیب د نزول کے پان اسلامبر اسلام برده پینز سلوی اختم پس ده سوره مریم نه رابط دما قبل سورت سرا پگنو جو بانده ده لا او اکبر سوره که هف که نفی دل مغیب دم بیاو نوشوا سوره مریم که نفی ده شرک فتا سروب اشوا نه سوره توها که تشجیب بها دریور کوی پا دی بانده تبلیغ ده مساله او کا على شابه ترقی علا منصبه دانې چې مریم کې دا ذکر کلو چې انبیا عاجز دي نو سوره توهہ کوي سره عاجز نه دي او بتلو بل مصائب مشکلات پراغلي دي قسمه قسم تکلیفونه پراغلي دي او تکلیف د ځان نشنل کول هغه کې الله ته دي محتاج دارنګه سورہ مریم کې د ازه کرکل چ موسی علی السلام صلوات و لاواز ورکړی شو من ولاواز ورکړو نو سورہ طه کې د بنی اسرائیل څکم کوی تور کې وادا غسته شوی وا اغه کوي و کو من جانب التور الایمنی التے موسی علی السلام کې کوی تور کې आवाज ورکړو دلته کوی تور کې مې د دینه وادا غسته وا دیو جنا ورپسې دارانګه سوره مریم کتاب بیانو شو چې د قران په ذریعه سرا بشارت او ډاراوو کا, او یا دی کا و ير اوادای لرا نو دل تداوی بشارت ولا زکور کا چې داد واز او نصيحت کتاب ده په دی بشارت زکور کا چې داد واز او نصيحت کتاب ده په دی ولا ور کا نورم گن رب تو ندی دعوة د سورت د سورت دعوة دا اس بات د توحید دانیں گے د توحید ما تشجی بہادری ور کئی پدے باندے چه مسال د توحید بیان کا وصرا رد ده شرک فی شرک فی العلم شرک فی العبادت او رد پا شرک بشفاعت القحریہ پدی طولو بانده ور صرا رد کئی لکا شرک فی رد کئی آیات لمبر چیز دارنگ پچاس دارنگ کی اون کب نبی کے شرک فی العلم رد کئی آیات لمبر اوم دوفن اتنوی یو سل لسم او یو سل سوار لسم کی شرک فی الابادت سوار لسم لنبر ایاد کے شرک فی شفاعت القہریہ آرد کئی فنل لسم کی دعوت سورت و ازباد دو توحید معا تشجیع علا بیانی ہی خلاصت سورت سورت اول حسان آد آیات لمبر اٹھانوے پوری پدے کی اول تمہید دے تا اتم لمبر آیات پوری او بیا هغه پینز سخ مقامات چې پازرت موسیٰ علیہ السلام را غلو آد ذکر کئی او آیات دا تشجید بہا درائی آگا و ذکر کئی سا لورا یو دویم کې یو بیا نه همم کې بیا تر کې بیا بهت تررکېکه بکررکي دومه د ن نانوي نهاخلی تر اخره پورې او پې کې دو ای یاد د تشجویزی ک کوي یو ن نان کې او بیا15 کې تخوی په ښزی ک کوي د د سو تر 1ه پورې دارنگی بیا اکسو چوبیس او اکسو پینتیس کی، ترغیب الالقرآن ورکی اکسو تیرہ کے بشارت للمومنین 112 بارہ کے حضرت آدم اکسو پندرہ کی، او تخویب دنیا ذکر کئی ایک سو کی او ایک سو انتیس د آداب دپارد مبین دبیان کون کی ایک سو اکتیس او کی او یو سوال او داغی جواب ہو آغا با ذکر کی طعاہ اللہ عالم دے پمانا دے دیو روف باندے بعضی مفسرین سکر کئی دا صفت دے دنبی علیہ السلاة والسلام صفتی نون دے یا بازی مفسرین کرام زکر کئی رجل شجاعت ہوئی وو بہادر سڑیا پاسا بارکیف ہو ترغیب الی القرآن او آیات تشجیل امبر ایک ما انزلنا نذر علی گلم گلی منگا لای کا پتا باندې القرانان قرانی کریم لرا لی تشقا د پاره چ شه تت پتقلیف کې تکلیف باندې مشاء الا شابه شابه پاسا تکلشا او دا مساله د توحید بیان کا الا تذکرہ مگر د فراد نسیت اله من یخشاد چا چریګ د خپل پروردگار نا تننزیلن تننزیلن آیات توحید نمبر 1 الله یو یودل شو دارنگے 14 چودہ کے بیعہ ذکر کی بیعہ نووے کے آیات دو توہید بیعہ اٹھانوے کے بیعہ ایک سو چودہ کے آیات تونہ دو توہید داور توہید بیعہ ذکر کی تنزيلنا نازلې دل دې دې مين مين من د طرفه دا جانا چې پیدا کړل د زمکه او اسمانو نه اوچات اوچات بلند ار الرحمان وعلى الارش استوا مهربان بادشاہ دې ارش باندې استوا قائم شوه دې له ما في السماوات و ما في الارض خاص دې الله تعالی په اختیار کې دی اصل چې پسمګه کې دی وا اصل چې پسمګه آ چې پسمانونو م... کې دی چې پسمګه کې دی او اغه څو چې په ما بند دې دواله کې دی وا ما طه تاس تارا او اغه سو طه تاسارا چیدی دی خاور نه لاندې طه تاسارا لاندې خاور نه لاندې چې هغه ارس نو الله پاغه باندې عالم دی او پواده الله پای عالم دی او پواده الله هو الله سوره طه کې عجيبه غا آیاتونه راغلي سوال نه نبی عليه الصلاه والسلام کالا پسفان دے روی باندے دعوت دو توحید ور کلو نو ابو جال کنزل و غیر او تو کلو نو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ خبر شو الا مسلمان نو دارا ٹائم کی ارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام توئی زما اس تا بدل کنزلو د د ناخب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاے تو قوم کافری چے مسلمانے گن نو زما د کنزلو بدل سلاخ دی اغا مسلمان شو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ او چے س کنزل ابو جال کلو لڑا کنزلو تو او بیا چ کم او بیا چې کوم د دعوت و غیره برا سکو خو ابو جلال چې کوم دې نو ډیر ظالم او هغه چا چې دې اوجو نبی عليه السلام نظر او خان او زر او قیصر دا بول ور کوم حضرت عمر د دې انعام حاصلولو د پارو دې دمل بسې را روان شو عبد الله ولا فلا را کې مخه لور مسلمان شوه دې هغه تا وی سره د دې ده دا وای را ده می دادا جزم اقا وجنم متوی دا ډېره ګرانه خبره وې توم جوړه مسلمان شوی هغه ته ما پرېګ دا زما سره څه کې استاخه سعید او استاخه اور فاطمه اګام دواله مسلمانان شوي دي حضرت عمر رضی الله تعالی انو چې خبر شوی ښا اول غیفه سره وان شو دروازه بند وا چې دروازه ټکو لدی ته د حضرت حباب حباب رضی الله تعالی انو تو حال است او دای چې دروازه لکلا حباب رضی الله تعالی پټ شو خفلا خور اوخه دواړه خو انتهای زیات کوهل خو بیا لک ترس راځل کی نر میراله او وې وې تاسو سلس تل تاسو نو نهه وته منګه دا سیفلوستا دو د سوک را وای غستا سیفا نو د ایمان هغه محبت او مین پیدا شو پزلکه نو یې زو نبی علی السلام چارته زغه سخزم ازوی مسلمانې ګم حباب رضی الله تعالی عنہ شه کله دا واورهدل نو فوران راو وه ته یا پټو یار او او به مبارک شسدل زيره در کوم بيګان بي علي صلات دا دعا غفتا اللهم عيد الاسلام با احد العمرين يا الله په دوا عمرين سره په يو اسلام مضبوط کيا په ابو جهل يا عمر باندې وي دواستا کي بس قبول شوي بیا دوه نبي عليه السلام کوم زاد يغه دا حضرت ارقام فکر کړه ډیر روان شو نبی له صلوات او تورای راسته وا نبی له صلوات والسلام علما خل وراغه چې ماخه تراره وې عمر تر صوبه د اسلام دشمنی کې عمر تر صوبه د اسلام دشمنی کې عمر رضی الله تعالی نو مسلمان شو او نارا بلند شو د مسلمانانو د خوشالۍ سلوې مسلمانان پوره شو او حرام تراله او جهرن مخې په پټه مونږ کو جهرن مونږ شروع کو او سرګن می مونږ کو ټول چې کوم د خلک راځه مشو ویمنګ د وزن او د ختمو ف بیا چې کومه aas بنوایل او ول ماخ ترغه بس زی او د دین د اسلام ترقی به ادا سي خاص سرګندا شروع شو او اسلام په ترا روان شو په عمر وي عمر به مسلمانی او بیا باندې پټواني مونږ کیږي او بیا و تدار سورة توحادا ایتو نا غیلو ستلو اگا پا دے مسلمان شایو ارحمانو مہربان بادشاہ دے پانو ش باندې قائم شو دے لہوما فیس سماوات حاضر پار اختیار د اصل اسمن نو کی دا غاسو چې پس مکه کی دي او ا غاسو چې په مابند دي د والو کی دا غاسو چ لاندې د لم دې خاور نه او که چری ته ناک زور کوی په وینا باندې پس الله تعالی به پروا دے د جاهر نو ولی فین انه ال د جسار دا فین پس وشک د الله تعالی عالم سرپو دے پټ راز واخفا او پخ پټ باندې اِلله دعوه توحید بیا الله لا اله الا الله دا الله تعالی چې دې نشته لري حاجت روا اِلله مگر دکې او الله تعالی له الاول الحسن حذ له تعالی پر دینه مون نه خایستا خایستا وا اتاک حدیث موسی مقام اول حضرت موسی علی السلام باندې او دا ویدایات نمبر 24 پورې ګوره کمې کم سختې پراغلې ویناو اول مقام واهل اتاکا تشویر کی ها علی شابه موسی تو ګوره د موسی علی السلام تو سلام وانت مساله بیان کا واهل اتاکا تحقیق سره غلې تا خبر د موسی علی السلام ایذ را انا را ار کالې چولې لره الله نار و توای فزعم د موسی علی السلام نور نار نو فقال لے اہلهم کسو ویدخ پلکوروالا تیسار جیتاسو انی آنستو نارا بے شاکز راڑم تاسو لا نارا اور لا لیاتی کم شاید چیزو رات لولو کم تاسو تامین حدا غنا بے قابسن پیولم بے سرا بے قابسن پیولم سرا او اجدو یا اموممزو علن نارے علن نارے فسنگاد اور کی ہدا لارا یا هودن ای هادن یو لار خودون کې سوک برا لار اوخی که ده شده آلتا که سوکوی یا با لمبر آرما او تکلیف و تو ایراغل او دبچی و چودری گل تو تودا شي. ازدال دار آرم یا بمونگتا سوک لار اوخائی فلما اتاها پسر کلا چرا غیغی سخا نو دیا آوازو کلشوغتایا موسا او موسا اینی بیشکز انا ربو کاربستایما فخلا نعلایک فسو اوباسانا لیک دوار پړې پلی پلی پنی پیزار دی اوباسا اینکا بیلواد المقدسی بیشکتی پلمند غر پاک توا چنو می توا دی تا تو بالکل اغا پاک زائی تراغلے اس تداخ پلی پنی لرکا الله اكبر وانا اختار توكا او بشك ما غره کله تالرا فستم فزغ کیدا لایو خاصتا چوهی کولشی اننی انا الله درم ایا د توحید اننی بشک از ان الله زلای ما لا اله الا انا نستحاج تروام گرزما پس بندگی کوزمم قائم کموز لرا ل ذکر ای لسوبات اعلی مساله التوحید دفارا د یاد ازما ای ل ذکر د یاد ازما دفارا د کلکوالی په ماسالې د توحید زمما باندې اس با د قیامتو ان الساعه بشک قیامت آتیتون راتون کې د اکادو اوه و مز او خفيها چې ښکاراکلمه دی لره الله حمزاد افعال د پارا د صلب ماخذ زمانہ ښکاراکلمه دی لره الله الله اللہ لی توجزا د پارا چی بدلور کلیشی د پارا چی بدلور کلیشی کلو نفس ناریو انهاریو انسان تاریو نفس تابی ما تسا پاس باندی چی دو کوشش کڑه فلا یسود دنک آنها ملا یؤمنو بیا پس بندین کتال را د دی لاری د دی مسئلی تو ایدنا من آسوک چی من راڑی پا دی او تابی داری وی د خوایشات و فلفت تردا پر شیبت حلاک امام مدارک معنا کئ فتوح لک هلاک بشی دارنگ زجاج معنا کئ الله اکبر چه درې دارنگ زادالمسیر او قاسمی دار مانا تب حلاق فتر دا ټول معنا کئ چه مراد دې څه ته بحلاک شي هلاک دا سمکو فتردا هلاک بشی تا بيداریو نه کېد دای واما وما بیامینکا واما اوسشر تلک دا بیامینکا په خلاص پاک یا موسی موسی علی سلام سوال دا اللہ للتایاقون والعیقاز یا دفارا دا دفعی دا وحشتو چی دا یارتی لرشید موساد استه فلاس کې سدي موسال عليه السلام وي قال هيا سوي او موسال السلام دا زمام ساده او توکل اتوکل عليها تقيا لگا او من صف دي باندې او شوپان را څنګه ما بهه پدي باندې علامه میګړو بي زوخ کولتا او زماده فارفي اپدي کې ما اره بو اخرى فائدې ډېر زیات نوريدي الله اکبر یو جواب ته یو سوال ته کړه او جواب موسال السلام سره وګدور یو عالم خوب ولیدو وی خوب میولیده او قیامت ته او موسیٰ علیه صلاة و او ون دنبی علیه صلاة و سلام تو تا ایچ تاسو دا سکارو که چی مال اخپل امت عالم راو وی زید یوسو تپوسونکو وی اغیع نبی علیه صلاة و, و, و, علی و سلام امام غزالی رحمالله راستو و تی ایچ ہون دن تپوسو که دن تپوسو که موسیٰ علیه صلاة و تپوس شروع که چی اغا شروع که نو جواب دا س دیر وګد ورک چې وګدې والا ورک انه اوا ته بیا تاسو کې تا نه ما یو شي تاسو کړه او تا مال دومره وګد جواب راک اغه ته وی وی تانا اللہ تا نه چې الله دې یو سوال تاسو کړه او ته چې کارنه نو دوه وګد جواب دی ورکړه وي زما الله سره مین زما محبوب وي زما تا سره مین زما ته محبوب بی. الله اکبر موسی عليه السلام خبر چا خواگی پو لگی دی دا اللہ کا خبری قالا القیحا وی موسیٰ وی اللہ تعالیٰ القیحا اگرزو دی لرایا موسیٰ فا القاها پس اگرزو لاغی لرا فیضا ہیا حیتن پس اچانک دایو نرے مارو تسانچ منڈی والے مارو حیہ مارو مانڈی والی قال خوضہا اوی اللہ تعالی اونیوا دیلرا اوی اللہ تعالی اوی اللہ تعالی اوی اللہ تعالی اوی اللہ تعالی پس وکمونگا دیلرا سیرتا هل اولا آغا حالت اول نیتا وزموم یدکا او یوزائی کا یدکا لاس پل لیلہ کا پل تخسرات تخرج راو بسی بیغات تک من غیر سپین با د برګی مرزنا آیاتن اوخرا د فاراد بل نه خیاخذ آیاتن اوخرا او ني ودا دویمه نه خامو دا دویمه معجزه د پاره چې او خیو منګا تان تامن د آیاتونو خلود نه خو خلنال چې لوی لوی دي او پدې کې لوی لوی نه کې کې د اشاره د هلاکت د فرعون دا تا لز لوی لوی نه کې درکومه اغه لوی لوی نه کې چې فغون بعد د هغې د لاسه حاله کېږي الله اکبر ل نور کا من آیایاتی ر من آیاې نلکو بره زه لاړشاتهفیروغونته ان نه تو بڅ کاشر ک چېیکی دا له رارحلي دو منقامه یا الله صده بځما ظم فول د ځان دعا دوه او پینځه سوالونه کوي موسی عليه سلام الله عليه پینځه سوالونه او بیا چې کوم ده موسی عليه سلام باندې ذکر ام الله رب العزت د فینو د پینځو انعاماتو کوي په دې د مقام کې اول سوال د موسی عليه سلامو قالوا ويا غير بسمع اشرح لي صدري قل او کې زما د پارا سینه زما دای اول شوې الله زما سینه کول او کې ويسر لي امر ويسر لي دیم سوال او آسان کې ما کار زما واحلل دریم سوال واحلل او کولاو کې عقدهتن او ټامل لسانی د جبي زمانہ يفقه قولي دا چې پوښی دی پاونا زماباندي زماباونا باندې پوښی زما د جب هغه غوټاو هغه لوقنت هغه ختم کې وجعلي وزيرا سلورم سوال او گر زوی زما د پارا یو معاون من اهلي د کور زمانه هارونا چې هارون دې اخي چور زما دې او ش دود به ازري مضبوطه کې په د سرا ازریم لازمه زمام لا په الله مضبوطه کې او گر عبد الله ابن مسعود وايي دنیا کې درې قسم خلک درې خلک دې